פרשת בלק וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב, בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו. לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועתה לך נא, אורה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי. את אשר תברך, מבורך, ואשר תאור, יואר. וירכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. ויאמר אליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב, עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב, שלח אלי. הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ. עתה? לך כובע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מאין אדוני לטיטי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מאין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים, רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפורו, אל נא תימנע מהלוך אלי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אלי אעשה, ולכה נא, כה בלי את העם הזה. ויען בלעם, ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי.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 ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. וייחר אף אלוהים, כי הולך הוא, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו עמו. ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. ויח בלעם את האתון, להטוטה הדרך. ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. ויוסף להקוטע. ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר. אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם. וייחר אף בלעם, וייח את האתון במקל. ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך, כי היכיתני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לו יש חרב בידי, כי עתה הרגתך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנכי אתונך, אשר רכבת עלי, מעודך עד היום הזה. ההסכן הסכמתי לעשות לך כה? ויאמר לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך.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 גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי, כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ועתה, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך ה' אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. וישמע בלק כיווה בלעם, ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון, אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלוא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אלי? האמנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה